Текст 6. на брама Чистий віданий, що перебуває у своєму відзначальному становищі у свідомості Кришні, не ототожнює себе зі своїм тілом. Такого віданого не можна оцінювати з матеріалістичного погляду. Вистина слід звертати увагу на те, що відданий, можливо, має тіло народжене низькій сім'ї, на те, якого кольору шкіра відданого, і на те, що його тіло, можливо, потворне, хворе або немічне. І хоча такого роду тілесні вади звичайній людині зазвичай впадають в око, насправді це лише здається, що відданий має якісь недосконалості. Тіло чистого відданого не забруднює ніщо і ніколи – Воно, наче води ганги, які дощової пори року бувають скаламучені і вкриті бульбашками та піною. Забруднити вод ганги нездатне ніщо і ніколи. Ті, хто володіє розвинутим духовним баченням, роблять омовіння в ганзі, не звертаючи уваги на те, в якому стані її вода. Коментар Шуда Бакті. Тобто діяльність власне душі, іншими словами, трансцендентне любовне служіння Господеві виконують ті, хто перебуває у звільненому стані. У Багават-гіті 14.26 сказано: "Той, хто цілковито присвятив себе на віддане служіння і неухильно виконує його за будь-яких умов, одразу вивищується над впливом гун матеріальної природи". І так опиняється на рівні Брамана. Слова авябічари, бхакти бакті означають бездомісна відданість. Діяльність того, хто виконує віддане служіння, має бути вільна від матеріалістичних міркувань. У людини, яка приєдналася до руху свідомості Крішни, свідомість не може не змінитися. Якщо свідомість зорієнтована на матеріальні втіхи, вона є матеріальною, а якщо свідомість зорієнтована на служіння Крішні, це свідомість Крішни. Віддана Крішній душа служить йому без ніяких матеріалістичних пожадань, аня білаші та шуням. Гьяна кармада Наврітам, бездомісне відане служіння, що трансцендентне до таких різновидів тілесної та розумової діяльності, як гьяна, будування філософських теорій, і карма, діяльність заради насолоди її плодами, називають чистою бхакти-йогою. Бхакті-йога – це діяльність, що притаманна душі, відначально. І на того, хто насправді присвятив себе на бездомісне, нічим не осквернене служіння, слід дивитись як на вже звільнену особистість – сагунан саматіттяйтан. На відданого Крішни не впливають матеріальні умови, хоча й може видаватися, що його тіло зумовлене матерією. Отже, чистого відданого не слід оцінювати з матеріалістичного погляду. Людина не зможе дати належної оцінки жодному відданому, аж доки сама зробиться справжнім відданим. Як пояснено в попередньому вірші, є три групи відданих – та Утамадикарі. -ма ута каніш -та не вміє розрізняти між відданими та невідданими. У відданому служінні його насправді цікавить тільки відвідувати храм та поклонятися божеству. Маді-Амадикарі -ма на відміну від нього, вміє розрізняти, хто є відданий, хто є невідданий, а також розуміє різницю між відданим та Господом. Отже, він ставиться до Верховного Богоособи, до відданого та до невідданого по-різному. Ні в якому разі не можна критикувати тілесні вади чистого відданого. Навіть якщо тіло чистого відданого має якісь вади, на них не слід звертати уваги. Що насправді варте уваги, так це – покликання духовного вчителя, діло його життя, а саме віддане служіння, чисте служіння Верховному Господеві. У багават 9.30 сказано: Апічад судурачаро бадете мам Навіть якщо відданий часами робить начебто негідні речі його Однаково слід вважати за садгу святого, бо справжня його сутність проявлена в його духовному служінні Господові. Іншими словами, на нього не можна дивитися як на звичайну людину. До чистого відданого не можна ставитися зневажливо, навіть якщо він не походить з родини Браманів чи Госвамі. Насправді, Госвамі не стають з походження за кастовою приналежністю чи за правом спадкування. Присвоїти титул Госвамі можна тільки чистим віданим. Тому ми говоримо про шістьох Госвамі з Рупою Госфамі і Санатаною Госфамі на чолі. Свого часу Рупу Госвамі та Санатана Госамі фактично перетворилися на мусульман. І навіть змінили свої імена, ставши Дабір Касою та Сакарою Малік. Але Шичатані Магапрабу сам назвав їх Госвамі. Отже, титул Госвамі не передається від батька синові. Словом Госвамі позначають володає чуттів, тобто того, хто вміє владати ними. Не чуття владають відданим, це він владає своїми чуттями. А значить, чистого відданого слід називати свамі або госвами, навіть якщо йому і не трапилося народитися в родині госвамі. Згідно з даним визначенням госвамі, нащадки шіні тянанди праву та шіадваїти праву, безумовно, є відданими, але це не дає підстави якось обмежувати права відданих, що походять з інших сімей. До всіх відданих слід ставитись однаково, незважаючи на те, походять вони з родини попередніх Ачарій чи із звичайних сімей. Не слід міркувати. Але цей Госвамі – американець. І через те зневажливо ставитися до нього або розмірковувати. А це Нітянанда Вамша Госвамі. Коли ми в Русі свідомості Крішни почали надавати тилу Госвамі Вайшнавам з Америки, піднялася хвиля прихованого протесту. Траплялося, люди просто вічі казали віданим з Америки, що їхня сан'яса чи титул Госфамі Однак ми, спираючись на те, що каже Шіла Рупа Госфамі у цьому вірші, з певністю проголошуємо, що Госвамі з Америки нічим не гірший за Госвамі з родини Ачарі. Разом з тим, віданому, який отримав титул Госвамі, не бувши народженим від батька Брамани або Госвамі з родини Нащадків Нітянанди або Адвайте Прабу, не слід гордувати лише через те, що він став Госвамі. Він повинен завжди пам'ятати, що скоро він загордує, матеріальна скверна торкнеться його. І тоді він впаде зі свого рівня. Рух свідомості Крішни заснований на трансцендентній науці, в якій немає місця для заздрушів. Цей рух для Парамахамс. Людей, які повністю позбулися заздрушів, Парамам Нірмат Царанам. Народилася людина в сім'ї Госвамі. Чи цей титул був колись наданий їй? Її серце має бути вільним від заздрощів, бо щойно в серці з'являються заздрощі. Вона падає з рівня парамахамси. Потрібно усвідомити, що обговорюючи тілесні вади Вайшнави, ми чинимо образу проти його лотосових стіп. Образа проти лотосових стіп Вайшнави дуже серйозна, настільки серйозна, що Господь, що читання Магапрабу, називає її хатімата, скажений слон. Скажений слон може наробити чимало лиха. Особливо, якщо увірветься у красивий, любовно виплеканий садочок. Ось чому кожному слід бути дуже пильному і старатися не чинити образ проти жодного з вайшнавів. Кожен віданий повинен бути готовий звернутися по настанові до старшого вайшнава. А старший вайшнав має бути готовий завжди і усьому допомагати молодшим вайшнавам. Хто старший, а хто молодший, визначають за рівнем духовного розвитку віданого у свідомості Крішни. Оцінювати діяльність чистого вайшнава з матеріалістичного погляду, абсолютно неприпустимо. Особливо цей припис стосується до відданих початківців, бо якщо такий відданий оцінюватиме діяльність чистого відданого з матеріального погляду, це позначиться на духовному розвитку початківця найвищою мірою згубно. Тому слід якомога уникати давати оцінку чистому відданому на підставі його зовнішності. Натомість слід намагатися розпізнати його внутрішній якості, та зрозуміти, як саме він виконує трансцендентне любовне служіння Господові. Діючи так, можна уникнути небезпеки, оцінювати чистого відданого з матеріалістичної точки зору, і це дасть змогу поступово очиститись. Ті, хто гадає, що свідомість Крішна існує тільки для певної, обмеженої групи людей, нечисленної групи відданих або жителів певного терену, як правило, надають найбільшу увагу саме зовнішності відданого. Такі неофіти, бувши нездатні скласти належну ціну піднесеному служінню досконалого відданого, намагаються стягнути відданого махабагавату на свій рівень. Ми, поширюючи свідомість Кришни по всьому світі, не раз стикалися з такою проблемою. На жаль, наші духовні брати, з якими нам доводиться мати справу, перебувають на рівні неофітів і тому не можуть належно оцінити, наскільки важливою і винятковою є діяльність, скерована на поширення свідомості Кришни по всьому світі. Вони просто намагаються стягнути нас на свій рівень і піддають осуду будь-які наші дії. Їхня короткозорість та обмеженість знань – викликають в нас почуття найглибшого жалю. На вповноважену особистість, яка справді залучена до сокровенного служіння Господу, ні в якому разі не слід дивитися як на звичайну людину. Сказано, було, що поширити рух свідомості Кришни по всьому світі під силу лише тому, хто безпосередньо уповноважений від самого Кришни. Якщо людина отак засуджує дії чистого відданого, вона чинить образу Вайшнава-параду, через котру перед нею виникають великі труднощі у розвитку свідомості Кришни. Тому, хто припустився образи проти лотосових слів Вайшнава, не варто сподіватись хоч якогось духовного блага. Кожному отож слід пильнувати, щоб в його серці не пустило коріння почуття заздрості до вповноваженого Шуда Вайшнови. Образою є також думати, що такого вповноваженого вайшнаву можна якось карати, вичитувати чи виправляти. Так само образою є намагатися давати йому поради. Треба вміти розрізняти між вайшнавом-неофітом і досконалим вайшнавом, причому за підставу для розрізнення треба брати їхню діяльність. Досконалий вайшнава завжди посідає становище духовного вчителя, а вайшнав-неофіт становище учня такого вайшнава. Для духовного вчителя немає потреби вислуховувати поради своїх учнів і так само він не зобов'язаний питатися ради в тих, хто не є його учнями. От такий смисл настанови, яку Шіла Рупа Гусамі дає в шостому вірші.